Expedíció a dzsungelbe. Nincsen semmi csodálkozni való a dolgok ilyen tényt tekintve, hogy nőm volt a szervező. No de menjünk csak sorjába. Augusztus másodikán, szombat délután 4 óra tájt érkeztem fel, jogosan kimerülve a két és fél napos hőségtől, kimutatás készítéstől és magánytól, a szabadságom szerdán július 30-ig telt le, valamint a két és fél órás utazástól az öregben, aki most eresztette szabadjára városi rossz csökönyösen megmegtorpanva meg, -meg és őrülten lövöldözve a legalkalmatlanabb pillanatokban. Isten segítségével mégis megérkeztünk, és nem is tudnám eldönteni, melyikünk volt addigra porosabb, felhevültebb és bőszűtebb. A kert kaput zárva találtuk. Ki kellett szállnom és saját kezüleg kinyitnom. Szép kis fogadtatás mi. Az ember éjtsznappal éve robotol a város poklában, hogy előteremtse gyermekei számára a mindennapi kenyeret. Gr-gr-grung! horkant fölhádtam mögött gúnyosan az öreg, akit időnként megszállt a gondolatolvasási képesség. Ismét beültem, és meglehetős indulattal csaptam magamra az ajtót mondta az öreg, s már benne is álltunk a fő ösvény közepén. Gyorsan kiszálltam, mielőtt ő volna ki magából, mint valami rakétát. A kikötő valamely eldugott zugából felharsant bú, szívettépő üvöltése, válaszként a nagy ellenfél szagára és zörejeire. Majd pedig emberi kiáltozások hallatszottak a kert valamennyi sarka felől. – Itt a papa, Dino bácsi, az öreg! s végül egy hadsereg robaja, amely rendezetlen sorokban tört előre a kavicsos úton. Leráztam magamról a gyermekek és unokaöccsök, hugok fűrtyeit, és körülnéztem. Ő nem volt sehol. Megsiketült volna? Vagy talán ihletetten üti az x és nem ér rá olyasmire, mint egy közönséges férfogadása. A mama házon kívül van – jelentette roppant elégedetten a kicsi. – Rögtön jön – mondta Pop, az anyavédelmező. Különben is Bruna tehet róla, mert nyavajgotta. a árulkodó, mondta a nagy. Hülye, mondta Pop. Marha, mondta Bruna. Hülye, arha, ismételt az öbölveli vízhang. Ismételt továbbá egyéb szótagokat is, melyeket én inkább nem ismételek. A kicsi lett a döntőbíró, az unoka testvérek, a közönség, és velem immár senki sem törődött. És ötét hangulatban vonultam el, hogy megnézzem a futó rózsáimat. Íme a családi örömök. – Nagyságos úr, jól utasztál? kérdezte Róza, felbukkanván a külső lépcső tetején, egyik kezében seprűvel, másikban egy képregény újsággal. Mivel választ nem kapott, egy lélegzetre ismételte. – Nagyságos úr, jól? Nem. – feleltem. Róza eltűnt. Valahol a házban bú keservesen zokogott. Mindig így tesz isteni úrnője távol létében. Ostoba ebb. – Kosti! – üvöltöttem rá. – Ha tudni akarod, engem ennyit sem izgatja, ne az úrnőd vagy, megy, báku. Amikor éppen a Bachut gondoltam, még egy kis tövis meg is szúrta az ujjamat. A vízhang híven elismételte, amit mondta. A tövisnek. Hát itt tartottam, amikor fülemet megütötte a kertkapucsi korgó hangja, után a két csupaszláb eszeveszett rohanása a kavicson. Nem is tudom, hányszor megmondtam neki, hogy egy jó szituált urinő nem szágúdozik, mint valami versenylő a Grand prix -n. Ugyanekkor Ugyanakkor felhangzott a kiáltás. Mennyei tésta!" Nem is tudom, hányszor megmondtam neki, hogy egy normális lény, urinő vagy sem, nem gondolja, hogy mennyei tészta. Tovább foglalatoskodtam a rózsáimmal, hátra se fordulva. Menjei tészta! – Ismételte most közelebbről. Te már itt vagy! Nem, ott vagyok, feleltem, de nem álltam meg, hogy felé ne forduljak, csak épp annyira, hogy a szemem sarkából lássa. Íve hát a hibbantagyú, feltűrt nadrágban, áll aggodalmas arccal a szalmak alap alatt, és persze búval, aki úgy nyüsszít és ficánkol, mint tíz kutya, amikor nyüsszít és ficánkol. Lényem egyik része legszívesebben ugyanezt cselekedte volna, ám a másik zordonan nézett rá is így szólt. Nos? Hát, egy kicsit elkéstem, ismerte be. Tüntetően lihegett. Vállat vontam, és hátat fordítottam neki. Észgat is engem az egész. Bá. Tovább piszkáltam a rózsákat az ollóval. Keze becsúszott a karom alá. Fáradt vagy? Kérdeztem. Szerette volna megnyerni jó indulatomat. Bah! Fejedelmén érzem magam, feleltem. Felsóhajtott, és más utat próbált. Látod, milyen szépen fejlődnek? A rózsákra célzott, amelyek történetesen pocsékul fejlődnek, hiszen nem öntezi őket senki. Túlságosan sok dolguk van. Nekik. Ismét csak sóhajtott. Mit szólsz, milyen ragyogó időnk van? Kísérletezett tovább. Én csak undorító hőséget érzek, szögeztem le. Legalább esne. Felnézett az égre. Ne hallgass rá, mondta valakinek odafön. Egyszerűen csak ballába kelt ma. Ballába kelt, aki mondja, robbant ki belőlem, és úgy fordultam felé, mint egy jaguár. Megtudhatnám végre, hol te kerektél? Ő lehajolt a szalmak alapjáért, amelyet ilyetében lepocsyantott a fejéről. Körbejártam, mondta, összeszedni a tagokat. Csak nem valami közlekedési baleset, halottak, sevesültek, kérdeztem a tárgyhoz illő hangon. – Akkor testvészeket mondtam volna – válaszolt hidegen az írónő. Kihúzta kezét a karom alól, a kalapot a fejébe csapta. Ha pedig tehát hogy most gungyoros leszel, én fölmegyek, és alászolgáljak. Visszahúztam a karjánál fogva. – Előbb még szíveskedj megmagyarázni, mi fán teremnek azok a tagok – parancsoltam rá. – Az expedíció tagjai – kezdetben lett ürelmesen. A nagy szeretett volna egy pár ifjoncot, de szégyelt szólni, hát még elmenni értük, így nekem kellett meghívnom őket. Négyen vagy hatal jönnek, nem tudom pontosan. Rám pislantott. Nem is örülsz, hisz különben mehettél volna te? Vedd tudomásul, szótagoltam, hogy nekem nincs és ne is legyen semmi dolgom, semmiféle semmi semmiféle taggal és semmiféle expedícióval. Mikor, hogyan? Hová? Holnap, csónakon, a dzsungelbe, hangzott az engedelmes válasz. Most aztán úgy vélhetni valaki, hogy a feleségem vasárnaponként kélyutazás céljából, átátrucán Szánma mete falvából, az afrikai őserdőkbe csónakon. Nőm lelki alkatát tekintve nem volna ebben semmi meglepő. Krónikási minőségemben, mindazonáltal kötelességemnek tartom leszögezni, hogy Afrikának ehhez a dologhoz semmi köze. A dzsungel a mi számunkra a tó túlsó partja, és azért neveztük így, mert vad, lakatlan és úttalan. A messziről puhán és dúsan burjánzó mézöld vadonnak látszik, közelről pedig titokzatos szurdokok, szivárványos kövekben gazdag üregek, féltékeny páfrányok rejtette meredek ösvények fedezhetők fel benne. És viperák is, ha úgy tetszik. Feleségem, meg a gyerekek imádják a dzsungelt. Én nem különben. Egy-egy teljes heti hőség, civilizáció és kimutatás készítés után mindig már puszta említésére veszettől kívánom. Úgy igazán, ahogy a terhes nők kívánnak meg valamit, hogy már is ott legyek. Hogy spagettit főzzek szabad tűzön, hogy szikra pattintó kovakövek és különleges gyíkfajták után kutassak, kinyithatlan húskonzervet nitogassak, becsukhatatlan kulacsokat csukogassak, és a megtestesült középútnak érezzem magam Robinson Crusoe és egy kis cserkész között. De mivel éppen rajtam volt az idegesség, most így szóltam. Légy szíves, ne is beszélj róla. Nekem egy szál van a héten, amit eszem ágában sincs értelmetlen strapával tölteni. Nem értelmetlen, mondta ő. És nem is strapa, hiszen nem neked kell levezned. Különben is már minden el van rendezve és meg van szervezve tette hozzám meggondolatlanul. Már elrendezve és megszervezve, mi? Ha az én házomban valaki elrendezhet és megszervezhet dolgokat, az én vagyok. Én a családfő. Én és senki más. Épp ezért marógunnyal érdeklődtem. És vaj, kicsoda a szervező zseni. Kihívó modorban. Na én gúnyos modort öltök, ő felölti a kihívót. Vágta rá. Én. Haha, <tolva> fordultam az ég felé. Ő, haha, <tolva> <tolva> nyavaját, haha, <tolva> nagyszerű lesz az egész, és én el akarok menni. Hát eredj, üvöltöttem. Ki tart vissza? Te, <tolva> üvöltött erre ő is, majd hirtelen hangot váltott. Nélküled? <tolva> – mondta lágyam. – nem megyek én sehová. Pontosan tudta, hogy ennyi elég. Harcképtelen vagyok. Én pedig pontosan tudtam, hogy ő tudja, és ettől végképp kiborultam. – Hát jó, recsentettem rá gorombán. Legyen minden úgy, ahogy te akarod. – Nagyon jó, remek. Ő a vállamhoz dörgölte órát, és elrohant teli szervező lendülettel. – Megfizető még ezért, gondolta, a szervezésért, meg hogy nem várt illendő módon, hogy mindig azt csináltatja velem, amit akar, vagy amit én akarok. Egy szó, mint száz, fizetni fog. Másnap délelőtt 10 órakor az expedíció a következőképpen festett. Kiinduló támaszpont a kikötős tégje. Uti cél a dzsungel. Közlekedő alkalmatosságok. Egy domonkos nevű ladik, a mi tulajdonunk. Négy evezővel és sok vízzel a fenekén. Egy Liliana nevű csónak, az ifjoncok tulajdonában. Két evezővel és egy előre kevés vízzel a fenekén. Résztvevők: egy férj, egy feleség, három gyermek, hét unokaöcs és húg, négytől tizenhét éves korig, öt ifjonc és ifjonc nő tizenhat év körül, egy bú, huszonöt pelus, a többi huszonkettő rendkívüli engedéllyel hátra marad, hogy elszórakostassa Rózát, aki csökönyösen retteg és írtózik mindenfajta csónaktól. Megoszlás. A nagy a Liliana fedélzetén foglalt helyet, s vele tartott egy unokabáty, Emilio, öt ifjonsz és ifjonsz nő, egy lemezjátszó, két lemezalbum, három csomag kártya, a megperzselt fiatalok egyetlen lépést sem bírnak tenni, sem szárazon, sem vizen, lemezjátszó nélkül, kártya nélkül, és a sűrűn hangoztatott, micsoda vacak, kitétel nélkül. A domonkoson helyezkedtek el a többiek valamennyien. Továbbá három fazék, egy a spagetti főzéshez, kettő a csónakba szivárgó víz kimerítéséhez. Négy zsák az ellátmánnyal, hat kulacs, három termosz, öt furkósbot, bot, vipere és hét búvármaszk, 14 pár uszony, két mentőv, nyolc fürdőköpeny, egy írógép, amely nélkül nőm egy tapottat sem megy sem erre, egy kosár a levelezéssel. Ha a feleségem szervez valamit, a legjobb esetőség, amire számítani lehet, a káosz. Nincsen tehát semmi meglepő abban, hogy 50 méter megtétele után már bokáig ért a víz. 200 méter megtétele után, míg a legénység két-két tagja felváltva és túlzott megerőltetés nélkül meregette kifelé a vizet, már elpotyogtattunk volt az uszonyt, két furkósbotot és három pelust melyekért minden iszor vissza kellett fordulnunk, hogy azután ismét mindenfélét elpotyogtassunk. Visszaforduljunk, felszedjünk, újból elveszítsünk, és így tovább. 500 méter megtétele után Bún, aki eladdig is szakadatlanul csaholt, mint tíz kutya, amikor csahol, hirtelen elhatalmasodott a páni rémület, és a tóba vetvén magát hisztérikusan úszni kezdett, minden irányban egyszerre, amivel a legénységet viharos derültségre ingerelte maga pedig oly töménytelen mennyiségű vizet nyelt, mint tíz hülye kutya, amikor vizet nyelt. Még nem isteni úrnője kihalászta, megmerítve ezzel szemben a vadonatúj karóráját, bú viszont, mihelyt a csónakba került, rögvest hányni kezdett mindenki lábára, miközben két apró unokeücs sírva fakadt, nem tudni pontosan vajon búhányása, a saját lábok, a nagynényük órája miatt, vagy pusztán a fülsiketítő felfordulás további növelése céljából. Egy szó, mint száz, meg kellett állnunk, hogy általános szállítkozást, és vígaszt tíz percet rendezzünk. Ha a feleségem szervez valamit, ez a legkevesebb, ami bekövetkezhet. Azon nincs semmi csodálkozni való, hogy a tó közepére érve a domonkos, amely a terhelés, a benyelt víz és élelmedett kora ellenére folyvást az élen haladt, birokra kert Liliánával, ami természetesen összeütközést eredményezett, és további vízmennyiségek henyélését. És ugyancsak nincs azon sem, hogy mindjárt a Liliana megsemmisítése után mellénk a vámőrség motorcsónakja, és megállásra szólított fel. Mire hét bujkálónak minősíthető utas haladéktalanul illegalitásba, azaz, hogy a tóba vonult, sőt a tó mélyére, csupán futólag bukkanván föl hol itt, hol ott, és akkor is csak azért, hogy felette gyanús értelmű szavakat vessenek a fináncok felé, amely fináncok ifjabbika, nem lévén bizonyos benne, rendkívüli esetekben engedélyezi a nevetést a szolgálati szabályzat, igyekezett tudomást sem venni az illegális bujkálókról, és nagy önuralommal hivatalos hangon kérte a csónak iratait. Míg a másik, régi ismerősünk, mi több, maga is családapa, felmérve az általános helyzetet és külön az én nehézségeimet, finom mosolja, sikeres átkelést kívánt és tisztelget. Így hát a bújkáló kihalászása után, és immár teljesen elárasztva, folytathattuk utunkat. Ha a feleségem szervez valamit, többi. Végül pedig abban sincs semmi, de az égvilágon semmi csodálatos, hogy miután valahára kikötöttünk a túlsó parton. Egy. A gyermekek a kicsinyeket is beleértve legott a tóba merültek, Átadvámmakukat a legkülönfélébb víz alatti felderítő és akrobata produkcióknak. Úgy annyira, hogy már azt sem tudhatta az ember, melyikükre ügyeljen. A nyakon csípett egyet elszalasztott ötöt, már pedig véleményem szerint valamennyit a vízbe fúlás fenyegette. Nem úgy a feleségem véleménye szerint. Ő ugyanis bizakodon üldögélve, vizes fürdőruhában és lábán úszonyokkal, a maga levél tengerének közepén, csak gépelt, gépelt szorgosan, és mindössze ennyit mondott olykor, de közben fel sem nézett. Merre vagy, Pop? – Roberto, gyereki, – Tati, lehetőleg ne fulladj bele! – Claudio, nem fázol? – Francesca, nem menj olyan mére. Sandro talán jobb volna, ha kijönnél. Tudjátok, hogy édes vízben nem szabad sokáig fürödni? – Máre vagy, Pop? S nem várva sem választ, sem felszínre melülést, sem partra jövést, csak ír tovább, s merlesnek körülbelül 5 percenként szabályos időközökben újra kezdte. – Máre vagy, Pop? – Roberto, gyere ki! – Tati, nem fázol? Tudjátok, hogy édes vízben nem szabad? stb. És így tovább vagy egy óra hosszáig, mivel hogy édes vízben nem szabad sokáig fürödni. Gyermekeink tetőtől talpig reumásak lesznek, mire felnőnek. Miért? Én talán reumás vagyok? Kérdi a feleségem. Nem, reumásnak csak ugyan nem reumás. Van neki minden nyavajája, a szabálytalan szívveréstől, a krónikus fejfájásig, a gyomor idegességtől, a kitekert agyműködésig. Egy szóval mindene a világon, de reumája az nincs. Minek következtében gyermekei életfogytiglan a víz alatt tartózkodhatnak. Unokaöccsei és hugai úgy szintén. És igazán nem halászhatom ki valamennyit. Annál is kevésbé, mivel hogy nyomban meglépnek és alámerülnek újfent, tehát az ember még jól le is járathatja magát. Neje legnagyobb örömére. 2. A tűzifa nedves volt. A tűz háromszor kialudt. Én elhasználtam az összes gyufát, és nem tudtam többé rágyújtani. Míg csak nőm, ki egy álló óra hosszat hallgatta szitkozódásomat, apró, meglepett sikolyok kíséretében fel nem fedezett még egy doboz gyufát, amelyen eladdig ült. 3. A spagetti ragacsos lett. A tésztaszűrőt otthon felejtettük, és kénytelenek voltunk a spagettit, azaz a ragacsos masszát egy zsebkendőn átszűrni. Bú megette az egész kockasajtkészletünket készletünket, ezüst papírostól, az egyik ifjonc félpár tornacipőjét, valamint az én váltás sortomat, és emiatt egész nap nőmnek a hátulsomra kötözött pulóverében kellett díszelegnem. 4. A konzervnyitó egyike eltörött. Másikát roppant szellemesen eldugta valamely unokaöcs, majd pedig nem emlékezett rá, hogy hová dugta, és emiatt a húskonzerveket mindenféle kövek, megnyomorított újak és szaporakáromkodások káromkodások segítségével kellett kinyitnom. Dühöngésem éppen tetőfokára hágott, amikor egyszerre kartpengeként hasított belém a felismerés, hogy az egész kirándulás során egyebet se csináltam, csak káromkodtam és hajtogattam, hogy ha valamit te szervezel, stb., és ő talán meg is sértődött, vagy ami még rosszabb, elkeseredett, és torkig van az egészszel. Hirtelen támadt, ám mardosul el kiismerett fordulástól fordultam feléje, és megpillantottam, ahogy törökülésben trónol papíros és gyermekóceánja közepén, onnét szemlédi szerény személyemet, s tekintete arról árulkodik, hogy mérhetetlenül jól érzi magát, és hogy mérhetetlenül szeret engem és akkor rádöbbentem, hogy én is mérhetetlenül jól érzem magam minden pillanatban, és hogy mérhetetlenül szeretem őt minden pillanatban. Nos, elfogyasztván a bú által meghagyott elemózsiát, felfedező útra indultunk a dzsungel belsejébe. Ő, én, meg a kisebb gyermekek. Utóbb pedig visszatértünk sok-sok páfránnyal, különleges bogárral, csillámkővel, megnyúzott térdel, elkerült viperával és rengeteg rejtéllyel. A dzsungel minden zöreje egy-egy apró rejtérészecskével ajándékoz meg bennünket, és ezt aztán magunkkal is vihetjük. Amikor visszaértünk a partra, átmenetileg félre a rejtét, hogy olyan fenkölt és intellektuális játékokat üzzünk, mint az ipia pacs, a komámasszony holazolló, a gugolós fogócska, a vörös pecsenye és a dip mindezen idő alatt a nagylány, a nagy unokaöcs, valamint az ifjoncok és ifjoncnők rendületlenül egy helyben ülve komoran kanasztáztak, és komoran hallgatták a reket és panaszos lemezeket. Időnként szórakozott, elnéző pillantásokat vetettek kettőnk felé. Lám, csak mit játszadoznak szegényték, és még élvezik is? Ó, ez a régi generáció maga a szent együgyűség! Ám később... Hogy, hogy nem, a dzsungel levegője tette, vagy az ő fiatal és nyughatatlan a vagy fiatal és kiszellőzött agyuk, a megperzselt ifjak is beálltak játszani, egymás kezét és vállát csapkodni, fégtelenül rohangálni és bukfencezni, szakasztott úgy, mint a régi generáció szegény akképviselői. A dzsungel hűségesen vízhangozta a kiabálást, a szágódozást és a nevetést, még nem valamennyiünknek elfogyott a lélegzete. Valamennyiünknek, kivéve a feleségemet, aki, mikor dolgozik, vagy amikor én feldőhősítem, erős szívdobogásban szenved. Mikor azonban gugolós fogocskáról van szó, tüstént kigyógyul belőle. Nekem viszont erős szívdobogásom volt vagy csupán ürügyként használtam fel, hogy oda mellé a partikavicsra, és bámuljam az eget és a gesztenye lombján átsejlő fellegeket, és az elveszített ifjúságot és az emlékeket, amelyek úgy vonultak tova, mint a felhők. Távol, közel, távol. Egyszer csak árnyékba borult az egész dzsungel. Felettünk megnőttek a sötét hegycsúsok, a susogó neszek az este. – Menj itt észta, pattant felhítvesem. Lement a nap. Siessünk, emberek! Ezzel ismét kézbe vette a szervezés irányítását. Nincsen tehát semmi meglepő abban, hogy a tó közepén elkapott bennünket a vihar. Ha a feleségem szervez valamit, már hogy is ne tör neki vihar? Hord biztosan kitör? Félúton, a tó kellős közepén. A vizen ugrálva jöttek felénk a parti kiáltások, zajok, szavak, jól ismert zeneként hangok. Gyűn a vihar! Marja, te bárja a csirkéket! Giancarlo megkékötni a csónakot! a túró vigyáz a visszavetülésre! Ami egyes falszódiak nyelvhasználatában a hullám visszacsapódását jelenti, azaz, szabatos kifejezéssel élve, a parti hullám törést. Mi azonban a visszavetülés szót használjuk mindenfajta ellenlökés esetében, búhányását is beleértve. Gyakori dolog ez nálunk. Egyes szavak értelme és jelentése a legszokatlanabb módon kitágul és eltorzul. Olyannyira, hogy családom nyelvezete sok esetben érthetetlenné válik a benem avatott számára. Például, na, de ne ilyen messzire. A vihar közeledett, fütyült a szél, s háborgott a tó, melynek közepén a visszavetülések prédájaként hánykolottunk mi. És velünk a fedélzeten egy csapat gyerek, a mieinké és másoké. Csulomvizes fürdőköpenybe burkolt tagokkal. Bocsánat, testrészekkel. Fejünkön pedig szükségfejfedő gyanánt hátizsákok, fazekak és tányérok. Jó ide csodás! Rikoltozott a kelekótya akit feleségül vettem. És ne higgyék ám, hogy ő valami bátor teremtmény. Ugyan, a feleségem mindentől fél, még az olyan teljességgel ártalmatlan dolgoktól is, mint egy svábogár vagy egy motorbicikli de nem fél az ő tavától és az ő viharjaitól. Sőt, még becézgeti, hogy azt nem mondjam, bíztatja, tüzeli őket. Nézd, de gyönyörű! kiabálja. Nézd, milyen fekete! Most jön a légtölcsér! Na, mi be, hogy jön? A légtölcsér nem jött, de jött minden egyéb, ami csak jöhetett. A kelekútja, karjai közt a reszkető, üvöltő és görcsösen kapaszkodó búval a hetedik mennyországban érezte magát. A gyermekek úgy szintén. Jó magam, a történelmi hűség kedvéért eveztem. A Domokos szerencsére elég erős, én nem különben. A Lilianát kötélen vontattuk. A megperzselt ifjúknak ugyanis árt a komoly evezés. Amikor a visszavetülések kegyelméből kikötöttünk az övölben, sehol sem tudtam megkülönböztetni egymástól az expedíció tagjait. A legmeglepőbb köpönyek félékkel álcázták magukat mindahányak s mind egyformán vizesnek, izgatottnak és piszkosnak mutatkozott. Kénytelen voltam névsorolvasást tartani. Bejújtottunk a csukott verandaki kandalójába, s köréje gyűltünk valamennyien szárítkozni, melegedni és az alkalomhoz illő nótákat énekelni. A tűz fényében minden arcnak százféle kora, százféle múltbeli és jövőbeni jelentése volt. Jól éreztük magunkat. Megfogtam a feleségem kezét és beledugtam a zsebembe. Az ázott ruhák, megfáradt izmok, evező növesztette bőrkeményedések, eljövendő reumák, mind szertefosztottak a régi kandalló és a régi mozdulat melegében. Kevéssel utóbb megpillantottam a Pauló nevű ifjonc kezét, amint bizonytalanul kóvájog ég és föld között, visszahúzódik, ismét kóvájogni indul, habozva alábereszkedik, és végül szívszorítóan gyöngéd mozdulatta kiköt a nagylány kezén. A régi generáció fertőzése, gondolom. És így négy egymásra talált kézzel és számtalan hegyi vadásznótával és a kandaló előtt sorakozva velünk együtt szállítkozó pelusokkal és a csillagok feltűnésére várva lassan kitisztuló égbolttal az expedíció szép befejezést nyert. Ha valamit én szervezek, az mindig jól sikerül.